Він отямився не в тому замку. Розплющивши очі, Дунк не зрозумів, де знаходиться. Стояла блаженна прохолода. У роті відчувався смак крові. На очах лежала пов'язка з якоїсь важкої тканини, просякнутої цілющою мастю. «Гвоздиками тхне», – подумав він. Дунк помацав обличчя, стяг з нього пов'язку. Над головою на високій стелі танцювало світло смолоскипа. Кроквами гуляли круки. Вдивляючись з чорними очицями та каркаючи до нього. Ну принаймні я не сліпий. То це він у майстерській башті. Стіни були зайняті полицями з травами та настоянками у глиняних горщиках і слоїках зеленого скла. Довгий стіл на кобильницях був захаращений пергаменнами, книжками, дивним спежевим приладдям, усе навколо було заляпано послідом круків. Він чув, як вони щось бурмочуть один одному. Дунк спробував сісти. Прикрапомилка. У голові все попливло, а ліва нога запалала болем, щойно він переніс на неї трошки ваги. Він побачив, що гомілка огорнута полотном. Груди й голова теж були перев'язані. Тихше, не рухайтесь. Над ним з'явилося обличчя – молоде, гострих обрисів, з темними карими очима та гачкуватим носом посередині. Дунк знав це обличчя. Воно належало чоловікові у сірій рясі з вільним ланцюгом навколо шиї, майстерським ланцюгом з багатьох металів. Дунк ухопив його за руку. «Де? У холоднокопі», – відповів майстер. Ви отримали надто багато поранень, щоб повертатися до стояка, тож пані Роганна наказала доправити вас сюди. Ось випийте. Він підніс кухлика з чимось до Дункових вуст. Трунок був гіркий, наче оцет, але принаймні змив смак крові. Дунк примусив себе випити усе, потім зігнув та розігнув пальці на мечовій руці, тоді на щитовій. Руки та пальці працюють вже добре. «Що, що я собі пошкодив?» – маєстер перхнув. «Спитайте радше, що не пошкодили. Ви зламали гомілку, звихнули коліно, зламали ключицю, забили собі гетюси. Від пояса і вище ви жовто-зелені, а правиця трохи що не чорна. Я гадав, що вам і череп пробили, та, здається, ні. Ще є порізна обличчі пане». Після нього, на жаль, залишиться рубець. А ще ж ви потонули, доки ми встигли витягти вас із води. «Потонув?» – перепитав Дунк. Ніколи не гадав, що одна людина здатна проковтнути стільки води, навіть така велика, як ви. Вважайте, вам пощастило, бо я сам залізного роду. Жерці потоплого Бога добре вміють топити людей і повертати їх до життя. А я навіть склав розвідку про їхні звичаї та вірування. То я потонув. Дунк спробував сісти, але не мав сили. Я потонув у воді, що не сягала навіть шиї. Він зареготав, але відразу застогнав з болю. Як там пан Лукас? Мертвий. Чи ви сумнівалися? Та ні, у цьому якраз Дунк не сумнівався. Він згадав, як сила раптом залишила відразу всі члени довговерхового тіла. Яйка, вичавав він із себе. Яйка б мені. А яєчко хочете, голод то добрий знак, відповів майстер, але зараз вам краще спати, ніж їсти. Дунк хитнув головою, про що негайно пошкодував. Яй то мій зброєносець, а отой хоробрий хлопчина, ще й сильніший, ніж здається. Саме він витяг вас з річки. Допомагав знімати з вас обладунок, їхав з вами на возі до замку. Сам не спав, сидів поруч з мечем на колінах, аби вас ніхто не скривдив. Підозрював навіть мене. Примушував куштувати усе, що я давав вам пити. Дивакуватий малий, але дуже відданий. Де він зараз? Пан Явтух запросив його на весілля зі свого боку. Нікого іншого ж не було нечемно відмовлятися. На весілля? Дунк нічого не зрозумів. «Та ви ж не знаєте, ясна річ. Після вашого бою холоднокоп зі стояком примирилися. Пані Рогана попрохала старого пана Євтуха про дозвіл перетнути його землю та відвідати могилу Аддама, і він дозволив. Вона стала навколішки в ожині та заплакала. Це так зворушило старого, що він пішов її втішати. Цілісіньку ніч вони пробалакали про юного Аддама і вельможного батька моєї пані». Князь Виман та пан Євтух були друзі нерозлий вода, аж до самого повстання Чорножара. Його вельможність та мою пані одружив цього ранку наш добрий септон Септон. Явтух озграє тепер господар на холоднокопі, а клітчастий лев майорить коло павука тенетників на кожній башті та мурі. Світ закрутився навколо Дунка. Це все трунок, я зараз засну. Він заплющив очі і дозволив болю витікати геть. Круки каркали та верещали один на одного. Він чув їхні голоси, свій подих і щось інше, якийсь тихий, м'який, настійливий шурхіт, що дивно заспокоював. «Що це таке?» – пробурмотів він у напівсні. «Що це шурхотить?» «А що?» – майстер прислухався. «Та це просто дощ». Господині він не бачив аж до дня від'їзду. «Це нерозумно, пане», – жалівся Септон-Септон, поки Дунк важко шкутильгав дворищем, сяк-так переставляючи поламану ногу і спираючись на костур. Майстер Керрі каже, що ви й наполовину не видужали, та й дощ. Ви застудитеся, якщо знову не потонете. Почекайте хоча б, доки не скінчиться дощ». «Він може скінчитися за кілька років». Дунк був вдячний гладкому Септонові, який відвідував його мало не щодня. Наче б то помолитися за його одужання, але радше заради байок та пліток. Дункові бракуватиме його балакучого та живого язика, а заразом і веселого товариства. Та все ж, мені час їхати. Навколо вирувала злива. По спині неначе сікла тисяча холодних сірих батогів. Крия вже просякла наскрізь. Та сама біла вовняна кирия від пана Євтуха озгрея з зелено-золотою клітчастою облямівкою. Старий лицар примусив її взяти як подарунок на прощання. «За вашу мужність та вірну службу, пане лицарю», – казав старий пан. Застібка, що припинала кирию на плечі, також була подарована. Павук слонової кістки зі срібними ніжками. Плямки на спині були викладені дрібними гранатами. «Сподіваюся хоча б, що ви не надумали якусь дурницю на кшталт вистежити Беніса», – мовив Сифтон-Сифтон. «Ви такі побиті та зранені, що я боявся б за вас, якби ви перестріли його зараз». «Беніс», – гірко подумав Дунк, – «семиклятий Беніс». Поки Дунг бився на смерть посеред річки, Беніс зв'язав сема Горбика з дружиною, обниж порив стояк знизу до гори і втік з усім чогось вартим – від свічників, одягу та зброї до старого озгреєвого срібного келиха та невеличкої калитки грошей, яку старий ховав у світлиці за побитими пліснявою гобеленами. Колись Дунг таки сподівався зустріти пана Беніса Бурощита знову, і тоді… Беніс зачекає. «То куди ви прямуєте?» – Септон Рвучко дихав поруч. Дунк навіть із Костором шкотельгав так широко, що у товстанові було важко втримати крок. «До файного острова, до Гаренголу, на три зуб. Заплоти є усюди». Дунк здвинув плечима. Завжди хотів побачити стіну. «Стіну?» – Септон раптово спинився, а тоді заволав, благально простягши руки під дощем. «Ви засмучуєте мене, пане Дункане! Моліться, пане! Моліться, стариці, аби вона освітила вам вірний шлях!» Дунк навіть кроку не стишив. Пані чекала на нього в стайні, коло жовтих згорбків сіна, у зеленому, як літо в бранні. «Пане Дункане!» – привіталася вона, щойно Дунк пропхався до дверей. Її руда коса висіла спереду, кінець лоскотав стегна. Як добре бачите, що ви звелися на ноги. А на спині ви мене й не бачили, подумав він. Мось пані, що привело вас до стайні для прогулянки верхи трохи вогкувато? Можу сказати вам те саме. То це я і Я винен хлопчині ще одного ляща. Радійте, що так, бо інакше вас притягли б назад силоміць. Жорстоко з вашого боку тікати, як злодій, і навіть не попрощатися. Але ж вона жодного разу не з'явилася, поки про мене дбав майстер Керік, жодного. Зелений колір вам пасує, мось, пані, мовив він, підкреслюючи колір очей. Він незграбно сперся на костер, аби полегшити ногу. А я по коня прийшов. Вам не обов'язково їхати. Для вас є посада у замку сотник замкової сторожі, яку ви зможете посісти, коли видужаєте. «А я й приєднується до інших зброєностів. Хто він такий, ніхто не дізнається». «Красно дякую, мось пані, але ні». Грім стояв у стілі за десяток загорож звідти. Дунк пошкутельгав до нього. «Прошу вас, пане, подумайте, часи зараз небезпечні, навіть для драконів та їхніх друзів. Залиштеся хоча б до видужання». Вона пішла поруч із ним. «Пан Євтух теж би втішився, він вас дуже любить?» «Так, любить», – погодився Дунк. «Якби його дочка була жива, він би видав її за мене. Тоді б ви через шлюб стали моєю вельможною матір'ю, а я ж ніколи не мав матері ще й такої вельможної». Якусь мить здавалося, що пані Роганна знову дасть йому ляпаса, а може підіб'є ногою костора. «Ви розлючені на мене, пане», – мовила вона. Дозвольте якось віддячити за вашу добрість. «Гаразд», – мовив він, – «допоможіть засідлати грома». «Я маю на думці, щось інше. Вона простягла до нього руку, веснянкувату з сильними тонкими пальцями. «Можу ручитися вона уся з ніг до голови у веснянках». «Чи добре ви знаєтеся на конях? Я їжджу на одному з них». На старому огері, виведеному для бою, не надто швидкому ще й норовливому, в дорозі на такому незручно. В дорозі я мушу обирати між ним і оцими двома, дунк виказав собі на ноги. Ноги у вас не маленькі, зазначила вона, і руки чималі. Гадаю, у вас все велике. Ви занадто великі для більшості дорожніх кобил. Під вами вони б виглядали як бахмутики. Але новий ромак для бою дебелий та прудкий вам би не завадив, а на додачу для дороги. Дорнійський піщаний, особливої витривалості. Вона вказала на стіло поруч із Громовим. Можна не коня, а кобилу, наприклад, отаку. Гніда кобилка мала ясні очі та довгу вогняну гриву. Пані Рогана видубула з рукава морквину і попестила красуні голову, поки годувала її. «Тільки пальці не відкуси», – мовила вона до кобилки, а тоді обернулася до Дунка. «Я кличу її полум'янка, але ви можете дати інше ім'я, якщо хочете назвіть «дякую».» Якусь мить Дунк не міг знайти слів. Він сперся на костер і дивився на гніду виряченими очима. Вона була надзвичайна, краща за будь-якого коня, що колись мав старий лицар. Тільки погляньте на ці стрункі ноги, прудкішої за неї годі шукати. Я вирощую таких заради краси та швидкості. Він повернувся до грома. Я не можу її взяти. Чому? Занадто шляхетної породи для мене, ну ви розумієте. Роганна зачервонілася, вхопила косу, закрутила між пальців. Ви ж знаєте, я мусила вийти заміж мій батько, ой, та не клейте ж дурня. «А кого мені клеїти? Я тупіший за замковий кут, ще й байстрюком уродився. Беріть собі кобилу, я не відпущу вас, доки не візьмете собі щось на згадку про мене. Я вас не забуду, мось пані, не бійтеся. Та візьміть уже!» Дунк вхопив її за косу та притяг обличчям до себе. Виявилося, що Костор та різниця в взрості неабияк заважають. Він трохи не впав, поки знайшов її вуста своїми, але тоді вже поцілував, як слід. Одна її рука вхопила його за шию, інша лягла на груди, і за одну мить він дізнався про цілунки більше, ніж за все життя. Коли вони нарешті розчепилися, він витяг кенжала піхов Я знаю, мось пані, що взяти собі на загадку. Я їх чекав на нього коло брамної вежі, сидячи на гарній гнідій кобилі та тримаючи маєстра заповідь. Коли Дунк ристю підлетів до нього верхи на громі, хлопчик здивувався. Пані казали, що хочуть і вам подарувати кобилу, пане. «Навіть шляхетним паням не завжди дозволено все, що вони хочуть», відповів Дунк, виїжджаючи на перекидний міст. «А я від неї хотів не кобили». Замковий рів так переповнився, що загрожував залити береги. «Все ж я без згадки не лишився, мось випрохав трохи її родої чуприни». Він понишпорив під кериєю, видобув звідти косу і всміхнувся.